Eftir þetta fór hann um, borgur og borg og þorp og þorpi, prétikaði og flutti fagnaðar eirendið um Guðs ríki. Með honum voru þeir tolf og konu nokkurar, en leiknaðar höfðu verið að villum öndum og sjúkdómum. Það voru þær María, kalluð Magdalena, er sjö yllirandar, höfðu farið úr, Jóhanna, kona Kúsa, Ráðsmanns Herodesar, Súsanna og margar aðrar, Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Nú var mítill fjöldi samankomin og menn komið til hans úr hverri borg af annari. Þá sæði hann þessa dæmisögu. Sáðmáður gekk út að sá sæði sínu og þá er hann sáði fjöldsumt hjá götunni og varð fótum tróðið og fuglar himins ádu það upp, sumt fjöldl og klöpp. Það spratt en skrælnaði af því að það hafði ekki raka og sumt fjall meðal þyrna og þyrnarni spruttu einnig og tæfðu það. En sumt fjalli góða jörð, óksu og bara hundraðfaldana ávöxt. Að svo mæltu hrópaði hann hver sem Eiru hefur að heyra hann heyri. En lærisveinar hans spurðu hann hvað þessi dæmi sagat hitti Hann sagði, yður er gefið að þekkja, lenda dóma Guðs rítis, hinnir fá þá í dæmisögum að sjáandi sjá í og heyrandi skil í þeir eftir. En dæmisagan þýðir þetta, sæðið er Guðs orð, það er fjall hjá götunni, mertir þá sem heyra orðið, en síðan kemur djöfullinn og tekur það burt og hjarta þeirra. Til þess að þeir trúi ekki og verði hólpunir. Það er fjöll og klöppina merktir þá sem taka orðinu með fögnuði er þær heira það en hafa engin rótfestu held troa um stund en falla frá á reynslutíma Það er fjöll meðal fyrna merktir þá er heira en kapna síðan undir áhyggjum, auðæfum og nautnum lífssins og ber ekki þrosskaðan ávörð En það er fjall í góða jörð, mertir þá sem heyra orðið og geyma það í guðvugu góðu hjarta og vera ávöxt með stöðuglindi. Engin kveitir ljós og byrgir það með keri eða setur undir bekk. Heldur láta með það á ljósastíku að þeir sem innkoma sjáu ljósið því að ekkert er hulið sem eigi verður opinbert, nýja lengt, að eigi verði það kunnugt og kom í ljós. Gæti því að hvernig þér heyrið. Því að heim sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða. Jafnvel það sem hann ætlar sig hafa. Móðir hans og bræður komið til hans en gátt við ekki náðfundi hans vegna mannfjöldans var honum sagt Móðir þín og bræður standa úti og vil ég finna þig, en hans svaraði þeim, móðir mín og bræður eru þeir sem heyra Guðsorð og breyta eftir því. Daga einn fór hann út í bát og læri sveinar hans. Hann sagði við þá, förum yfir um vatnið og þeir létu frá landi, en sem þeir síldu, sopnaði hann. Þá skall stormhrýna á vatnið svo hann er fyllt í bátinn og voru þeir hætt komnir. Þeir fóruð þá til hans vöktu hann og sögðu mestari, mestari við förumst, en hann vaknaði og hastaði á vindinn og öldur útið og slótaði þegar og gerði lorn Og hann sagði við þá, hvað er trúiðar, en þeir eruðu hrettir og undröðust og sögðu við annan, Hver er þessi? Hann stýpar bæði vindum og vatni og hortfætja hlýðir honum. Þeir tóku land í byggð gerasena sem er gengt galilefu. Þegar hann stýja á land koma á móti honum maður nokkur úr bordinni sem haldun var yllum andum. Langan tíma hafiði hann eftifærið í fött, netvalist í húsi, heldur í gröfunum þegar hann sá Jésu og efti hann fjöldt fram fyrir honum og hrópaði hári röttu Hvað vilt þú mér, Jésús, sonur Guðsins hæsta, eða byggði þig kveld þú með eigi? Fí að hann hafði bóðið og að fara út af manninum. En marksinnis hafði hann grýpið hann og höfðu menn fjötrað hann á höndum og fótum og hafti gæstlu, en hann hafði slítið böndin og illi andin hrætið hann út í óbyggður. Svo Jésús spurði hann, Hvað heitir þú? En hann sagði Hersing, því að martir yllir andaröðu farið í hann. Og þeir báðu Jésu að skipa sér ekki að fara í undri djúfið. En þar var stór svína hjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau og hann leyfði þeim það. Yllu andaröðnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruttist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En er hyrðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í bordinni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gerst hafði, komu til Jésu og fundu mannin sem yllu andarnir hafðu farið úr, sitja, klætan og helveta við fætur Jésu og þeir eru hrættir. Sjónarvottar sögðu þeim frá hvernig sá sem haldin var yllu mannum hafði orðið heill. Allt fólk í hérðum gera sena bað hann þá fara burt frá sér því menn voru sleiknir miklu móta og hann stía í bátinn og sneri aftur. Möðurinn sem yllu andarnir höfðu farið úr bað hann að mega vera með honum en Jésús lét hann fara og meldi fara aftur heim til þín og seg þú frá hve mítið Guð hefur fyrir því gjört. Hann fór og kundjörði um alla bordina. Hvem í til Jésús hafði fyrir hann gjörst. En er Jésús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans. Þá kom þar maður Jærusa nafni forstuðum maður samkundunar. Hann fjöll til fóta Jésú og bað hann koma heim til sín því hann átti enga dóttur um tólf ára að aldri og hún lá fyrir döðanum. Þegar Jésús var á leiðinni, Þrengdi mannfjöldin að honum, þar var kona sem hafði hjáttu blóðlát í tólf ár, hún hafði leitt að og varðið til alegu sinni en enginn geta að lækna hana. Hún kom að baki honum og snart falt klæða hans og jafnstjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jésú sagði hver var það sem snart mig. En er allir sér njúðu fyrir það, sagði Pétur, meistari mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jésús sagði einhver snart mig því að ég fann að kraftur fór út frá mér. En er konan sá að hún fekk eigið duðlist, kom hún stjálfandi, fjall til fóta honum og styrði frá því í áhörn alls líðsins hvers vegna hún snartan og hvernig hún hafði jafnstjótt læknast. Hann sagði þá við þann dóttir trú þín hefur bjarga þér far þú í friði. Meðan að var að segja þetta kemur maður heiman frá samkundustjóranum og segir dóttir þín er látin og maka þú ekki mestaran lengur. En er Jésús heyrði þetta sagði hann við hann óttast ekki trú þú aðeins og mun hún heilverða. Þegar hann kom að húsinu lefði hann engum að fara inn með sér nema Pétri Jóhannessi og Jakobi og föður og móður og allir grétu og sirgðu hana. Hann sagði grátið ekki, hún er ekki dáin, hún sefur en þeir hlóað honum. Þar eða þeir vissu að hún var dáin. Hann tók þá hand hennar og kallaði stúlka rís upp og andi hennar kom aftur og hún reis þegar upp en hann bauði að gefa henni að eita. Fóreldrar hennar urðu frá sér nöndir, en hann bauði þeim að segja engum frá þessum atburði.